بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونسغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن لده فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن سق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Kita lanjutkan kisah Isra wal Mi'raj Kata Sheikh Ibn Thaimin, rahimahullah taala, "Wakisatuhu kisah Isra dan Migrj." Kisah ini kisah yang sangat pendek sekali. Aslinya terdapat dalam Bukhari wa Muslim kisah tersebut. Lo sebutkan hanya sangat pendek sekali, ringkasan saja. Anna Jibril amarallahu taala ayushriya bin nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk berjalan di malam hari Menambuh perjalanan di malam hari bin nabi bersama Nabi Muhammad alaihi salatu ila baitil maqdis Al-Burak menuju baitul Magdis naik kendaraan yang disebut Burak, thumma yaruj bi ila al-Samawati al-Ghula, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik bersama Malaikat Jibril ke langit yang tinggi sana. Samaan-samaan Langit demi langit Maknanya pada setiap langit-langit itu Bertemu dengan Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Hatta balagamakanan Semi'afihi Sariful Aqlam Sampai pada satu tempat yang begitu tinggi Yang di situ terdengar goresan Pena dalam menulis takdir-takdir manusia Wa faradallahu alaihi salawat Al-Khams Allah mewajibkan kepada Nabi Di saat itu Salat lima waktu at al jannati wal-nar Di saat itulah Nabi Diperlihatkan oleh Allah Kepada beliau Surga dan neraka at ia ini muncul, nampak terlihat oleh beliau, Al-Jannah dan An-Nar. Al bil Anbiya'il Kiram. Ya. Maka beliau, Wasalabi Mimaman. Beliau bertemu dengan para Nabi yang mulia. Dan Nabi kita mengimami solat berjamaah bersama mereka. Ini menunjukkan bahawa beliau adalah Nabi yang paling afdol. Dikarenakan semua Nabi, semua Rasul menjadi makmum. Dan beliau menjadi imamnya. Kemudian beliau kembali ke Mekah fahadatsa fahaddatha nasa bima raa maka rasulullah pun bercerita kepada manusia yang ada di waktu itu dengan segala apa yang beliau lihat dalam perjalanan perjalanannya fakadzabahul kafirun maka orang-orang kafir mendustakannya dan tidak percaya dengan berita itu Wassadah kabil mukminun dan orang yang beriman mempercayai berita itu, wattrad dahfi akharun dan ragu-ragu pihak yang lainnya iaitu para munafikun dan beberapa orang di waktu itu ragu-ragu. Ada yang kafir, ada yang mukmin dan ada yang meragukan kisah itu. Yang ujungnya juga mereka apa? Kafirun ketika mereka tidak kunjung beriman dengan berita ini. Hadirin kaum muslimin rahimahni Warahimah wakumul jami'an Nabi kita ala sallallahu alaihi wa Di antara Pembuktian kebenaran Isra'nya beliau Ke Baitullah Al-Maqdis Ditanya apa yang akan Kau dapati sepanjang Perjalanan ke Baitul Maqdis Kau bila apa saja Tempat apa saja yang kau akan dapati dalam sepanjang perjalanan itu. Rasul bercerita. Persis. Seperti yang mereka dapati ketika mereka safar menuju ke Betul Maktis. Di sini terdapat Qabila Sifulan. Qabila fulan. Di sini temannya begini. Terus sepanjang perjalanan Nabi bercerita. Seperti itu kondisinya. Persis seperti apa yang mereka alami. Tapi tetap mereka tidak percaya. Adapun orang yang beriman maka mereka percaya dengan berita tersebut. Ini kisah singkat yang lengkapnya terdapat dalam banyak kitab, di antaranya Bukhari dan Muslim menyebutkan secara kisah Isra dan Mi'rajnya beliau. Terjadi dialog antara beliau dengan para malaikat di setiap langit-langit tersebut dan beliau berbolak-balik antara Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Musa yang berkaitan dengan khamsina salat. Nabi diperintahkan 50 salat. 50 salat. 50 kali salat wahai kaum muslimin. Sing lima baik bolong-bolong apalagi ke-50. Walhamdulillah. Itu adalah semuanya telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Nabi datang kepada Nabi Musa alaih salatu wassalam. Inna immatukum engkau. Umatmu engkau tidak akan mampu. Layutikun. Tidak mampu. Farji'ilah Rabbik. Kembali engkau kepada Rabbmu itu Allah azza azawajal. Mintalah ruhsah. Maka. Dikurangin oleh Allah. Dari lima puluh berkurang, berkurang, berkurang. Sampai. Khamsa salawat. Lima kali salat. Tetapi. nilai li. Lima kali solat senilai lima puluh kali solat. Masya Allah, itu adalah rahmat dari Allah bagi umatnya Nabi Muhammad. Alaihi Alhamdulillah, setiap satu ibadah dinilai menjadi sepuluh kali lipatnya. Lima kali solat dinilai seperti orang solat berapa kali? Lima puluh kali solat. Alhamdulillah. Kisahnya lengkap dalam Bukhari Muslim. Kita masuk pada kisah yang berikutnya Al-Amr Thani Kisah berikutnya Maji'u malakil maut Ila Musa Kedatangan Malaikat maut Mencabut nyawa kepada Musa Ja'a malakul maut Bisuratil insan Onduruh barakulayfikum Kisahnya sangat masuk akal Nabi kita berkisah Datang malaikat maut kepada Nabi Musa Fi surati insanin Malaikat itu dalam wujud manusia Insan Manusia Ila Nabi Allahi Musa Menuju atau menghadap Bertemu dengan Nabi Allah Musa AS Liak bidaruhahu untuk mencabut ruhnya. Disebutkan oleh para ulama. Nanti akan kita baca. Keteraan dari beliau. Bahwa kejadiannya itu. Musa ada pada satu ruangan. Yang tertutup. Tiba-tiba ada orang di dalam ruangan itu. Minta nyawanya Musa. Orang bentuknya. Manusia bentuknya itu muslimin. muslim ha? Ada orang masuk ke rumahmu Tiba-tiba mengatakan Serahkan nyawamu Ditiliki di jendelane Yang rusak Orangnya Bintunya Kalau tiba-tiba minta nyawaku Apa yang terjadi kini-kini pak Kebuki orangku Maling dia berarti Orang ngomong itu yang dihadapi oleh Musa di waktu itu. Nabi memberitahukan malaikatul maut di surah Insan dalam wujud manusia masuk ke rumahnya Nabi Musa alaihissalatu tiba-tiba meminta rohnya untuk dicabut. Falata kata beliau maka Nabi Musa pun menempelengnya. Fa faqa'a maka keluarlah matanya malaikat tersebut dalam bentuk apa? Manusia dalam bentuk manusia. Nabi Musa tahu tidak kalau itu malaikat? Enggak tahu. Nabi Musa tahunya orang itu masuk ke dalam rumahnya. Tanpa pamit, tanpa ngomong. Bentuknya manusia. Tiba-tiba kok serahkan nyawamu. Ia ya ditempeleng. Ya. <tuh> Lanjutnya beliau mengatakan. Farajal malaiku ila Allah Malaikat itu pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa malaikat itu mengatakan, "Arsaltani ila 'abdin la yuridul maut." Malaikat itu mengatakan kepada Allah, "Engkau wahai Allah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak mau mati." Faradallahu 'alayhi 'ainahu, maka Allah pun kembalikan Matanya malaikat tersebut. Wa kala dan Allah berfirman kembali kepada malaikat itu. Irji ilaihi wa kullahu. Yada'u. Wa kullahu. Yada'u yada'u ala matni thaurin Falahu bima gatta yaduhu. Bikuli syaratin sanatan. Atau sanatu. Beritahukan kepada dia. Kembali kamu kepada Musa. Beritahukan padanya Engkau Musa Letakkan telapak tanganmu Ke punggung Saur Saur itu apa? Banteng Saur itu bakoroh yang besar Tapi bukan betina Saur Banteng yang besar Ngeletakkan jari telapak tanganmu Padanya Maka jatahmu Pada Setiap satu rambut yang ditutupi oleh tanganmu itu terhitung satu tahun. Maka hitung rambut itu berapa hitungannya? Maka setiap satu rambutnya satu tahun, satu tahun, satu tahun sampai jumlah rambut tersebut setelah itu baru aku akan mati. Ini disampaikan kepada Musa. Fakalah Musa itu memandang. Kemudian setelah itu apa? Setelah selesai Rambut-rambut tersebut yang ada dalam tubuh banteng tadi yang ditutupi lehatan beliau sejumlah berapa? Kemudian setelah itu apa? Kala, summa maut Kemudian setelah itu engkau mati. Masyaallah dikasih jatah hidup sampai habis rambut sejumlah uh, sejumlah rambut yang ada pada tubuh banteng yang kau tutupi dengan tanganmu. Bukan sebantengnya Pak, Kau akeh banget rambutnya dengan tangan. Qala Musa faham. Ini adalah titusan Allah Subhanahu wa taala. Musa faham. Maka Musa mengatakan al Sekarang saja. Kalau memang sudah waktunya mati sekarang saja. Ya, sekarang saja. Fasa'ala ayadniya min al-ardil al muqaddas rumyatuh hijrin. Rum rumyatuh hajarin. Musa meminta untuk dicabut nyawanya dan dikuburkan mendekati bumi yang suci, Betul Maqdis. Rumnya tahajarin sejauh lemparan batu. Ambil batu, lempar. Sejauh itu, Nabi Musa menginginkan untuk dimakamkan di tempat tersebut. Kala Nabi SAW, kalau kuntu thamma falau aku ada di sana aku akan beritaukan mana kuburannya Musa ila janibil tariq di salah satu salah satu sisi jalan menuju Baitul Maqdis indal kathibil ahmar di satu tempat yang namanya kethibil ahmar hadith hadzal haditsun sabitun fisayhain hadits ini sabit Kokoh adanya dalam Syi'een Bukhari dan Muslim. Kita lihat keterangan Syeikh Ibn Thaemin. Mengapa kisah ini dibawakan dalam kitab Lumatul Ehtiyat bab ini? Bab kewajiban mengimani beritanya Nabi. Alasannya kalau Syeikh Wa inna ma'at badaul mu'allifu fil akidah. Sunya lain kisah ini disebutkan oleh mu'allif dalam bab akidah. Lainnya, beberapa mubtadi'at ankarha engkaru dikarenakan sebagian albid'ah tidak percaya dengan berita ini mengingkarinya alalan bidzalika bi annahu yamtani' anna musa yaltim almalak alasan mereka mengapa menolak berita ini alasan mereka mengapa menolak berita ini alasannya adalah mustahil enggak mungkin nabi Musa menempeleng malaikat ini narudda alaihim kita bantah anggapan mereka ini kata Syibnutaimin kita bantah anggapan mereka ini bi anna almalak Musa bi suratil insan nabi mengisahkan wah oh malaikat datang kepada Musa dalam bentuk apa manusia la ya'rif Musa tidak mengenalinya Man hua siap orang ini. Tiba-tiba ada di rumahnya dan minta nyawanya. Yadlu baminu nafsa. Orang ini. Malaikat pencabut nyawa dalam bentuk manusia tadi. Meminta jiwanya Musa. rohnya Musa. Fumukta tetapiati syarba syariah. Maka kata syaih sudah barang pasti. Tabiat manusia. Ayudafi. Untuk bela diri. Bera diri al-madlub an-nafsihi. Melindungi, menjaga sesuatu yang diminta. Pada orang yang tidak dikenal. Biasanya kalau di negeri kita ada dua pilihan. Nyawa atau harta. Milih yang mana? Atau. Ada tiga pilihan. Nyawa, atau, dan harta. Kalau kita mendapatkan yang seperti di rumah, kita sudah ambil kesimpulan, oke baiklah, rampok. Iya. Kalau kita bisa untuk berkelahi, kita pasti akan apa? Bela diri. Nah, ini dia. Dan kalau Allah sadarnya mati dalam rangka membela diri seperti itu, syahid fisa bilillah. Man qatala duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam membela kehormatan dirinya maka dia mati syahid. Barang siapa yang mati dalam meraka membela hartanya dari dirampok atau yang lainnya maka dia mati syahid. Cuma bedanya dengan mati di mati di medan laga beda dalam hal penyelenggaraan jenazahnya dan beda pula dalam hal apa? pahalanya. Maka tentunya kata Sheik Nur Thamin, tabiat manusia dia akan bela diri dari ancaman-ancaman yang mengancamnya. Walau alimah Musa an Malak, kalau seandainya Nabi Musa sudah tahu dari awal bahwasanya manusia itu adalah makhluk maut, lamiyul timhu. Maka, maka Musa tidak akan yal tidak akan apa? Memukulnya. Walidzalika seselama lahu fil marat thaniyah oleh karena itu tatkala Musa memahami ini adalah malaikatul maut maka beliau pun tunduk berserah diri walaupun diberi jatah hidup sekian lama sesuai dengan jumlah rambut yang ditutupi oleh tangannya pada badan banteng yang besar tapi beliau istislama menyerah serah diri untuk di hari itu al an Dicabut nyawanya. Hina jadi ma'udulah ada anu mindilah. Musa berserah diri kepada malaikat itu. Tatkala malaikat itu yang bentuk manusia tadi membawa berita yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, ya tahu mahlak minas sinin, berkadar mata terjadu min shuguri thawr. Ia berita tentang nyawamu akan sekian lama sesi jumlah. Rambut yang kau tutupi dengan tanahmu dari tubuh banteng. Ini tanda dia adalah malaikat. Maka Musa meminta untuk sekarang saja. Nabi Musa tidak menempelang lagi. Tidak dipukul lagi oleh Musa. Karena Musa sudah faham. bahwa ini adalah apa? Malakul maut. Ini masuk akal. Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Adapun matanya keluar. Kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata juga jangan kau anggap masa malaikat matanya metu. Enggak usah ndak bertanya seperti itu. Beritanya kayak gitu, kayak gitu. Allah kembalikan pandangannya sehingga kembali normal. Itu Allah Maha mampu. Jangan kan mengembalikan mata, membikin mata Allah Maha mampu. Wa hadza muslimin rahimani waran jami'an. Ini dua kisah yang kita bisa baca dalam pertemuan pada malam hari ini untuk berikutnya pada kisah berikutnya yang harus kita imani adalah tanda-tanda kiamat seperti keluarnya Dajjal ya? seperti turunnya Nabi Isa kisahnya panjang ya, kawan -kawan. ya? untuk Isa membunuh Dajjal Dajjal meleleh ketika melihat Nabi Isa datang. Meleleh bagikan garam yang meleleh terseram air, meleleh Mati Dajjal. Dan Nabi Isa diperintahkan untuk memunuh Dajjal di Babil Lut. Di pintu Lut. Pintu yang namanya Lut Dun. Lud. Dan itu ada di Betul Maqdis sampai hari ini. Babil Lut. Kisahnya kaum muslimin turunnya malaikat, eh, turunnya nabi Isa berpegangan pada dua sayapnya malaikat Yang mengeluarkan intan berlian begitu mahal hakadz kaum muslimin rahim jamiin insyaallah akan datang kisah-kisah tersebut di pertemuan-pertemuan yang akan datang termasuk yajuj maujuj aur jaddabah terbitnya matahari dari arah barat dan hancurnya segala sesuatu yang Allah inginkan dug hancur wallahu alam bisawab ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Bagi saya semuanya lebih dan kurangnya kami mohon maaf subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh